Правда, ставада Бандера навіть у березу картуську боялися відправити, його тримали в тюрмах, переважно в одиночках, перевозячи час від часу з однієї тюрми в іншу, щоб знешкодити можливість спроби звільнення в'язня. І все ж таки спроби були, хоча в той час Бандера був політичним в'язнем число один, ось урівок із звіту тюремного начальства своїм зверхником. Бандера і у в'язниці цікавиться діяльністю організації українських націоналістів. Він видає організаційні директиви, оскільки сучасна польська розвідувальна служба не інформувала про те, чи хтось інший уже зайняв пост краєвого провідника ОУН, а також дані слідчого відділу у Львові це не підтверджують. Крайовим провідником є далі Степан Бандер. Затриманих інформацій виходить, що готують втечу Бандери з тюрми. Цитату подано за книжкою Петра Дужого Степан Бандера Символ нації. У червні 1938 року, коли Степан Бандера перебував у тюрмі у Вронках, недалеко від польсько-німецького кордону, справою його визволення, зайнялися досвідчені бойовики. Зенан Косак і Роман Шухевич. План було розроблено до найменших деталей. Домовилися з одним із тюремних сторожів, який за 50 тисяч злотих обіцяв вивести Бандеру з тюрми. Спочатку він вночі під час нічного чергування мав вивезти Бандеру з одиночки і підкласти в постіль куклу, а самого Бандеру сховати Комірчині, де знаходилися відра, мітла і так далі. Ця комірчина мала двері ще й з надвору, а два сторожа мінялися через дві години. Один чергував у блоці, а другий – з надвору. Отож, коли сторож вийде на двір, він відкриє двері з надвору. І Бандерій лишається тільки перебратися через стіну і перейти німецький кордон. Проте в останню мить усе було відмінено. Чому досі немає однозначної відповіді? Її, напевно, вже ніколи і не буде, бо це ж не така справа, де кожен крок фіксується документально. Існують чимало різних версій. Від такої, що друзі боялися, що під час витечі Бандеру можуть вбити, як це було з Головінським, до такої, що декому з проводу ООН не надто хотілося бачити Степана Бандеру на волі. Коли немає достовірної інформації, виникають легенди. Є ще одна причина, чому про цю спробу втечі не надто охоче розповідають прихильники Бандери. Справа в тому, що однією з головних діючих осіб був Зинові книж, який потім різко розійшовся з Бандерою, а на той час книж щойно відбув п'ятирічне ув'язнення, мав певні знайомства, і саме він виходив на зв'язок із Сторожем. І саме для нього ця нездійснена спроба мала фатальні наслідки. Сторож, засмучений тим, що такі величезні гроші вислизнули у нього з рук, сп'яно поскаржився своєму другові. Той доніс, куди треба, і почалися масові арешти. Ось як про це пізніше згадував Зиновій книж. Розправа закінчилася на самого нашого святого Миколая 19 грудня 1938 року. Так-то святий Миколай приніс мені дарунок 8 років тюрми. Поляки Заборовський і Шерлей дістали присуди менші. А жінку Шерлея, що не мала поняття про справу, засудили тільки за те, що взяла від чоловіка тих 500 злотих, що я дав йому як завдаток. Всіх ключників, що їх у ході слідства сипали Заворовський ширлей, шерлей, звільнили ще в слідстві, але зі служби прогнали. А вони справді нічого не знали. Невідомо також, чи знав про цю спробу його звільнення сам Степан Бандера. А зараз нам необхідно на деякий час полишити нашого головного героя в його одиночному в'язненні, і поговорити про подію, яка сталася в тихій маленькій Голландії 23 травня 1938 року на вулиці Роттердама пролунав вибух. У кишені людини, яка загинула від вибуху, був паспорт на ім'я Йосифа Новака, але вже другого дня Поліції стало відомо, що справжнє ім'я вбитого – Євген Коновалець.